Але ж то тільки чутки, чужі пересуди. Вони й насправді могли бути вигадкою, оскільки про графа ходило ну, дуже багато пліток. Не надто незвичайна дивина, враховуючи покров таємниці, що повивав його постать від самого моменту появи в Європі. Але ж тепер великий магістр сам, тільки подумати, сам, заговорив про зустріч із Сином Божим. Отже, це все ж таки не вигадки нудьгуючих пліткарів. Таке відбувалось насправді. Пауль очікував на продовження розмови, проте принц поринув у мовчанку. «Ваше милосте, розкажіть, як це було?» Нарешті не витримав юнак. «Що саме?» – стерпенувся великий магістр. «Ну, це саме. Що?» «Зустріч із нашим Богом». З яким Богом здивування великого магістра виглядало таким щирим, що юнак розгубився? Невже йому просто почулося? Та замить граф ляснув себе долоною по чолу і радісно уточнив. «А, з Ісусом Христом!» «Так», – полегшено зіткнув Пауль. «Тоді так і кажи, юначе. Але ж я сказав з Богом!» Пауль нічого не розумів. Розгубленість його була надто щирою, аби принц і далі тримав його у неведенні. Чи маєш ти Біблію, юний мій хробачок? Нарешті звернувся до ошелешеного Пауля великий магістр. Звісно, маю. А чи регулярно читаєш її? — далі граф. А як же? Читаю. Добре. Ще одне питання: чи достатньою мірою орієнтуєшся ти у новому Заповіті? Так вигукнув Пауль доволі самопевнено. Проте одразу ж перелякався, адже у словах великого магістра запросто міг ховатися якийсь підступ. Тож поспішив уточнити, принаймні так кажуть. «Хто саме?» – каже. «Ті, хто дискутував зі мною на релігійні теми. Гаразд». Але в такому разі прошу, зроби мені таку маленьку ласку. Принеси но сюди свою Біблію і будь таким люб'язним. Покажи но те місце, де Ісус Христос називає себе Богом. Це що, наказ? Здивувався Пауль. Ні, великий магістр несподівано щиро усміхнувся і промуркотів, немов ситий самовдоволений кіт. Це гра така, юначе. Пустощі!» Дитячі забавки, я з тобою іграшками бавлюся, бо мені нема чим іще себе зайняти. І стільки сарказму було в його голосі, що Пауль приголомшено мовив. Не серце, ваша милосте, я все зрозумів, зараз принесу, але що таке? Але ж у мене лютеранська біблія, а не католицька. Великий магістр мовчки, але так красномовно поглянув на юнака, що той нарешті зашарівся до кінчиків вух і тільки кинув. Гаразд, гаразд. Я чудово зрозумів, що вашій милості байдуже лютеранська у мене біблія, чи католицька, чи ще якась несу, несу. А знаєш, чому мені це байдуже і чому має бути байдуже і тобі? несподівано запитав граф. І оскільки розгублений Пауль немов прикипів до стільця, сам же й відповів, бо нам, братам-масонам, вільним каменярам, байдужі, жалюгідні вигородки, що ними розділене сучасне християнство. На теми каменярі, щоб розібрати, зламати будь-які вигородки. А на розчищеному місці звести нову будівлю світлого храму істини зрозумів а вже ж пробурмотів розгублений юнак ну то принесеш ти нарешті біблію чи ні митью ваша милости пауль вибіг до сусідньої кімнати звідкиля почулося репіння дверцят шафи потім грюкнула кришка його скриньки за деякий час юнак повернувся притискаючи до грудей величезний фоліант Ось, родинна реліквія, що вже півтора століття передається у спадок найстаршому синові чи онукові. Хоча, як не дивно, від матері чи бабусі відповідно. У цім світі існує надто багато незбагненних речей, значення яких мало хто розуміє. «Що там Гамлет казав Гораціо, не пригадуєш?» «Пригадую, ваша милосте, «Отож, а тепер...» Маленький мій хробачок, ось тобі завдання відкрий новий заповіт та знайди те місце, де Ісус Христос каже: Я є Бог. Чекаю з нетерпінням. Наступна година пролетіла непомітно, прошелестіла сторінками Біблії, протріщала гнітами свічок на столі. Пауль читав мовчки зосереджено. Йому здавалося, що потрібне місце буде ось-ось знайдено. Та отут воно було, на сусідній сторінці, бані, у наступній главі. Ось у цьому вірші, але всі сподівання виявились марними. Нарешті юнак підняв стомлені очі на принца і побачив, що той посміхається. Що, не знайшов? Ні. Тепер великий магістр засміявся із щирою відкритістю. А міг би й не шукати, не марнувати час, бо Ісус жодного, жодного разу не назвав себе Богом. Але ж він називав себе тільки і виключно Сином Божим, не інакше. І від інших теж домагався, щоб вони звали Його саме так. Як от від Петра, вірно, як вимагав від апостола Петра. Тому під час нашої зустрічі я й не ризикнув називати Христа інакше, як сином Божим.